Mesa, vereadora Sirley, colegas vereadores, pessoas que estão na escuta, aos presentes. Quero aqui parabenizar todas as mulheres aqui homenageadas nessa noite, pena que já foram embora. Esta homenagem merecida, Laço Rosa, Mulher Vitoriosa, em comemoração ao Outubro Rosa um lindo depoimento aqui da Márcia, ela falou muito bem, ela expôs tudo o que ela passou durante esse tratamento, uma coisa que realmente chama atenção, pela maneira com que ela se expressou, uma pessoa que passou por tudo que passou e levou sempre uh, de uma maneira alegre, enfrentou a doença uh, Através de uma diversão, né? pelo que eu entendi, ela sempre levou na esportiva. E é dessa maneira que deve ser encarado uma doença como essa. E ela deu a volta por cima, assim como grandes amigas que hoje estiveram presente aqui, hoje, nessa noite, falo aqui da Emília, da Catarina, da Ângela, as que eu me lembro o nome, né? Então, todas elas são vitoriosas por vencerem, essa batalha que é tão árdua dentro de uma família. Estou também, na noite de hoje, reiterando um pedido que fiz já neste ano, quanto à instalação da rede de água na localidade de Ilha Nova. Já desde 2013 foi feito essa obra, foi enterrado lá naquela localidade, mais de 2.500 metros de cano, para fornecer água aos moradores. Tem um poço lá na localidade que desce ali na quem vai para Rolante de Lianova, que desce para Rolante. E, e essa obra tá parada. O município de Taquara parece que já tem alguns motores comprados, mas eu acho que em função da distância do poço esses motor também não comporto. E essa obra tá parada, e as Pessoas, moradores daquela localidade querem uma resposta do que o município vai fazer para não perder esse investimento que foi feito lá. Então, tô reiterando aqui mais uma vez o pedido de informação. Da mesma forma, também peço providências por parte da Secretaria Distrital do Rio da Ilha, estrada da subida do Morro Alto, tanto o Morro Velho quanto a outra estrada que liga a localidade do Morro Alto. Sobre o hospital, também quero lhe dizer que nas redes do Facebook tá, prefeitura corta verbas do hospital que fica na iminência de fechar as portas. Olha, pelo que se sabe, o hospital a principal fonte de renda é o estado, né? É o estado que é o responsável em mandar recursos para o funcionamento do hospital, até porque é um hospital regional, ele não é um hospital que atende só os taquarenses, ele atende toda uma região, então é o estado que é o responsável. O município faz um repasse que é para uma compra de serviços, né o município contribui uma compra de serviços para atender a sua população, para atender, além do que o município já hoje atende no 24 horas, nos postos dos bairros, no interior, né? Então esses 300 mil reais é para um complemento. Só que o hospital não tá prestando conta, né? Em função disso aí, que o município trancou a verba, né? É só falta uma prestação de conta do hospital que o município retorna ou repasse, né? Então é isso que está acontecendo no nosso município. Quero dizer também que o IACS, esse final de semana, está completando 91 anos e no próximo final de semana, dia 1, 2 e 3, está promovendo diversas atividades lá na naquele educandário, palestras, encontro dos ex-alunos, coral dos adolescentes, feira de iniciação científica. Então estão todos convidados a participar aqui dos eventos que acontecem nesse final de semana lá no IACS. O IACS tem uma referência aqui para o nosso município em termos de educação, né um colégio muito bom, né muito procurado e que atende muito bem aqui nossa região. Então, quero parabenizar o IACS pelos seus 91 anos de atividades aqui em nosso município. Seria hoje para isso, até uma próxima oportunidade.